про свого конкурента Бориса Бернацького. Був ще, до речі, третій гравець – начальник безпеки Лещинського на виїздах, непоказний, непомітний каратист-стрілець Веніамін Каратов. У задачу його команди входили нейтралізація конкретних конфліктів і погроз шефу, що на щастя траплялось край рідко. Дорожко і Бернацький – були фахівцями найвищого класу, але підходи в них досить різні. Це багато в чому зумовлено тим, що Бернацький у минулому – військовий контррозвідник, а нині він докав у тактичних операціях і за розв'язання кримінальних вузлів і розборок. Дорожко – вихованець двох шкіл. Спочатку – КДБшної, згодом – Управління безпеки з економічними злочинами. Нині він здебільшого спеціалізувався на розплутуванні і створенні економічних комбінацій. Цьому дуже сприяли досвід і дві вищі освіти – юридична і економічна. Отже, до суті справи, запропонував Рудольф Карлович. Дорожко статечно розплутав свою вудку, наживив з банки Лещинського черв'яка, закинув. Нарешті заговорив. А Смолето, підручний Алевтини, земля її камене, виявився не таким простим, як здавалось раніше. Клінічним садистом-шизиком? Ой, що ти кажеш, не втримав від царказм Лещинський. Отож, не змигнувши оком, продовжив дорожку. У його оточенні з'явилися два кенти – кавказець Анвар Радуєв і такий собі циган Роман Чумаченко. А куди ївся ще один, але клінічний негідник, бамбула? У психлікарню загрімів. Причому по-справжньому буйне божевілля. Буйне – це погано. Можуть відкачати. А от тихе – це серйозніше. І надовго. Вийди на лікарів, нехай зроблять усе можливе, щоб він назавжди перетворився на рослину. Добре. А тепер про головне. «А вже ж це, як ви розумієте, була преамбула», – відзначив Дорожко. Роман Чумаченко звів смолу завдяки своєму старому корефану Анвару Радуєву з унікомом юристом на прізвище Свінцицький. «Що, розумний мужик? Віртуоз? Суперталант?» «Яка зворушлива картинка! Зійшлись докупи діти народів світу», – хижо посміхнувся Рудольф Карлович. «Так, вийшла інтернаціональна банда». І перший млинець вони скалапуцяли нічогенький. Він, власне кажучи, і є причиною та головною темою нашої з вами зустрічі. Річ в тім, що ця зграйка шахрайка взула банк Ренесанс, котрий ви маєте честь керувати. Можна сказати, поставила банк на коліна, яким чином. Лева частка іменних банківських акцій була продана в треті руки. Це відбулося гранично просто. Юрист Вольдемар Свінцицький підробив доручення від імені Ренесансу, за яким слідувало, що банк продає свої цінні папери компанії «Фенікс». При цьому він пред'явив відповідне розпорядження з фальшивим підписом. Оператор компанії-реєстратора спокійно перевів папери на фірму «Фенікс», котра спеціально була зареєстрована для заданого дня. І своєю чергою ця фірма-одноденка перевела папери на шведську компанію «Вест». Між іншим, сумлінного інвестора, який поняття не мав, що купує крадене. У підсумку Фенікс зняв вершки і зник. Як таке могло трапитись? Через дурне законодавство. Справа в втім, що не в компетенції реєстратора вимагати від компанії-продавця чогось, окрім розпорядження. І він перевіряє ідентичність підпису з наявним у нього зразком підпису у особи. Коли він бачить, що документ підписаний, наприклад, президентом банку «Ренесанс», а з доручення слідує, що людина, яка принесла розпорядження, діє на підставі статуту і угода за документами зареєстрована певним фінансовим інститутом, то реєстратор спокійно переводить папери на одноденного покупця. На ліквідному ринку запитань, чому так вчинила фірма «Фенікс», просто не могла виникнути. Вона благополучно зникла і її викреслили зі списків державних реєстраційних компаній. Ідіотство якесь? Причому обумовлене законом? Адже, що ми спостерігаємо в результаті? Класична ситуація з трьома діювими особами. Банком, у якого списали цінні папери. Сумлінним набувачем, котрий паперів не крав. І реєстратором, що начебто абсолютно ні при чому. Але якраз йому-то дуже кепско доведеться оскільки за службовими обов'язками він змушений розбиратися з пропажею. Але найгірше поки що нашому банку – ренесанс. Висновки. Перше. Можна позивати, тобто передати справу в арбітражний суд і вибити бабки або з реєстратора, або зі шведської компанії ВЕСТ. Але відразу скажу, справа це практично дохла. Крадені акції не мають індивідуально визначених ознак, що відрізняють їх від інших звичайних іменних акцій. Друге. Можна наїхати на шведів. Але шведи – це не вітчизняні бізнесмени. Може спалахнути міжнародний скандал. Третє. Узяти в шори Смолу, Анвара, Рому і вундеркінда юриста Свінцицького, що взагалі-то я з самого початку мав на увазі. А чому ми подібну схему кидалово не використовуємо? треба буде використовувати. Знаючи вашу любов до талановитих кадрів, я думаю, що ви залучите до співробітництва Свінцицького. Інші покидьки. А з другого боку варто зазначити, ми теж на ликом шиті. Нагадаю історію з нашим дітищем, фірмою «Геркулес». Рудольф Карлович заохочувано посміхнувся. «Геркулес під керівництвом дорожка, котрий перебував у глибокій тіні», Постійно брав кредити і в Державному банку, і без запізнень їх повертав. У фірми склала гарна репутація, що дозволяло одержувати позички дедалі крупніші. Чому би і ні? На новій спіралі Геркулес взяв позички ще в 12 банків, погашаючи свої борги ніби по колу. Але кредити не даються просто так, однак Геркулес легко виходив із цієї ситуації.